Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salat və selamu alə əşrafı l-ənbiya Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in əmma ba'd Bugün, inşallah, iki fəsil haqqında söhbət açacağı qısa fəsillərdir Birinci fəsil, özü iki hissədən ibarəttir özündə yəni iki mövzunu cəmidir və bu mövzulardan birinci Allahın iləsindən əmin olmaq ki, əzabından əmin olmaq ki Allah subhanahu ve teala bunu əzaba dütar etməyəcək arxani olmaq buna və ikinci hissəsi isə Allahın rəhmətindən ümidini üzmək ki, Allah buna rəhmət etməyəcək Bu ikisi bir-birinə zild olan yəni bir-birinin əksidir. Birinci, Allahın əzabından yəni ki, arxayın olarsan ki, Allah əzab verməyəcək sənə və ya məsələn Allahın rəhmətindən üzləndərək ki, Allah səni bağışlamayacaq və hər ikisi də insanda olmalıdır. Allah səbəndə qorşsun ki, Allah, ki, Allah buna əzab verər və Allahın rəhmətinə tə ümid bəsləməlidir. Və müəllif bu fəsildə ayələr və hədislər gətirib. Birinci oxucağımız ayə Əraf suresinin 99-cu ayəsidir. Allah s.ə.v. buyurur ki, Əfəəminu məkrəllahi fələ yəmənu məkrəllahi illəl qəvmü xasirun. Allah s.ə.v. buyurur ki, yoxsa onlar Allahın hilesindən Arxain idilər ki, burada dedikdə, yəni Allah subhanətə alə həmin çafir gövmə tədrizən onları o əzaba sürükləyir. Onların başı qarşı o mal dövlətinə və onlar getdikcə əzaba sürüklənir. Və sonra Allah subhanətə alə buyurur ki, Allahın iləsindən yalnız ziyana uğrayan qövm arxain olar. Allah s.ə. bunu, buna hile etməyəcəkdir. Və bu ayədən öncə Allah s.ə. kənd əhli barəsində danışır. Ki, kənd əhli peğəmbərlər göndərdi Allah s.ə. onlara onları təkzib etdilər, yalan saydılar və onlara itaat etmədilər. Və bu barədə Allah s.ə. bu ayəni buyurur ki, məyəm onlar qorxmurdular ki, Allahın onlara əzabı gələcək, əmin idilər Allahın hiləsindən. Bu ayəd onu göstərir ki, Allahın hiləsindən yalnız ziyana uğrayan qövm arxain olar ki, Allah subhanət hələ buna heç Əlbəttə kafirlər elə düşünürlər ki, Allah subhanət hələ bunlara heç nə etməyəcəkdir. Ziyana uğrayanlardır onlarla. Və əgər hər hansı bir şəxsə Allah subhanət hələ nimət verirsə, fikirləşməsin ki, Allah subhanət hələ onu oqdan da çox istəyir və ona yaxşılıq verir. Əşkisi də onu sınava çəkir və ona görə də bəlkə də ola bilsin ki onu tədricən cəhənnəmə sürüşləyə bilər. Həmin bu neymət. Ona görə də kafirlərə verilən neymətlər həqiqətən onları cəhənnəmə aparaq sürüşləyir. Və başları qarşır o neymətə və tədricən gedib cəhənnəmə düşürlər. Və Allah subhanətə alə məqr dedikdə, burada hilə dedikdə Allahın ilə qurmaq sifəti var. Bu, Allaha xas sifətdir. Lakin bu insanlarda naqis olsa da belə, Allah s.ə.qədə kamil sifətdir. Və bu sifət qarşılıqlıdır. Yəni ki, Allah s.ə.qədə bu sifət olsa da, Allah s.ə.qədə yəni bunun qarşılığı odur ki, düşmənlərə qarşı, öz düşmənlərinə qarşı bunu edir Allah s.ə.qədə. Öz düşmənlərinə qarşı. Ona görə də əksər yerlərdə Allah s.ə.qədə o hilə barəsində qarşılığı qeyd edir ki, bunu da insanlar başa düşsünlər. Məsələn, Ənfal surəsinin 30-cu ayəsində Allah subhanətə alə hilə barəsində buyurur ki, O yəm kurunə, o yəm Onlar hilə qururlar, kafirlər, yəni Allah da onlara qarşı hilə qurur. Yəni, Ənfal surəsi 30-cu ayə. Hiləsi Allah subhanətə alə kafirlərə qarşı hilə qurur. Və hamsini başqa bir ayədə, Nəml surəsi 50-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur: "Və məkəru məkran, və, məkran, və Onlar hilə qurdular, biz də onlara qarşı, onlar özləri də bilmədən onlara qarşı hilə qurduq. Eyni ilə bu ayədə də Allah Subhanahu taala çatirlərə qarşı hilə qurur ki, onlar tədricə günaha sövq etsinlər. Buna görə peyğəmbər sallalləm hilə barəsində deyir ki, Hərb də, yəni müharibədə də elə hilədir. Ki, düşmənlərə qarşı qurulur. Çünki, el-hərbu xidatın. Hərb hilədir, müharibə hilədir. Çünki, müharibədə düşmənlərə qarşı hilə qurulursan. Odur ki, hilə qurulduqda yalnız düşmənlərə qurulur. Müəllif sonra başqa bir ayə qeyd edir. Bu da Allahın rəhmətindən ümidini kəsmək barəsindədir ki, Allahın rəhmətindən mümin heç vaxt ümidini üzmür. Mömin şəxs ümid içindədir ki, Allah s.ə. ona rəhm edəcəkdir, onu bağışlayacaqdır. Lakin Allahın rəhmətindən ümidini üzənlər yolunu azanlardır. Bu barədə də Allah s.ə. Hicr suresini 56-cı ayəsində buyurur ki, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الدَّالُونَ rabbinin rəhmətindən yalnız yolunu azanlar ümidini üzərlər. Yəni, Allahın rəhmətinə yalnız azınlar, öz yollarını azanlar ümidlərini üzərlər. Doğru yolda olanlar isə heç vaxt Allahın rəhmətinə ümidini üzməzlər. Bir fayda da qeyd edək öncəki ayədə ki, Allah subhanətə alənin qeyd etdik ki, hile sifəti var, lakin bu sifət Allahın feyli sifətidir. Çünki Allahın adları və sifətləri müxtəlif qisimlərə bölünür və bu feyli sifətlər qisminə aiddir. Yəni ki, Allahın hərəkətinə görə bu sifətdir və o, feyli sifət Allahın istəyi ilə olur. Daimə Allah subhanətə alə bu sifətə mənsub deyil. Məyyən vaxtlarda bu sifətə mənsub olur. Ancaq başqa sifətlər var ki, zatı sifətlərdir. Məsələn, bu sifət daimə Allah subhanət alə Məsələn, rəhmət sifəti, rəhmən, mərhəmətlidir, Allah s.ə.v. də daima o sifət var. Lakin, hilə sifəti isə bəzən olur və kafirlərə qarşı olur. Bu, feyli sifətdə, Allah s.ə.v. Həmsinin Allah s.ə.v. bu sifətə malik olsa da, bu ada malik deyildir. Ola bilsin, Allah s.ə.v. elə sifətləri var ki, onun sifətidir, lakin bu sifətə görə ona ad verilmir. Allahın hilə qurma sifəti var, lakin o cür adı yoxdur onun. Hiləgər, məlməkir, elə ad yoxdur Allah Subhanıq Adəm. Bu da həmin sifətlərdəndir. Geçə ikinci ayəyə, bu ikinci ayəyəni qeyd etdik ki, yolunu azanlar yalnız Allahın rəhmətləni ümbriniz əllər. Bunu İbrahim Peyğəmbər, o ki, iki mələk gəlir onun yanına və onu Uşaqla, qoca yaşında müjdələyirlər ki, oğlu olacaq, İsmail olacaq və onda İbrahim Peyğəmbər deyir ki, Əbəşşərtumuni alə ən məssəniyəl kibəru təbimətü bəşirun. Qocalıq məni bastığı vaxtı mı? Məni müjdələyirsiniz və soruşu ki, məni nə ilə müjdələyirsiniz və mələşlər də deyir ki, qalu və bəşşərnəkə bilhaq, səni haqla müjdələyirik. Yəni bizim gətirdiyimiz müjdə haqqdır ki, sənin evladın olacaq. Fələ tekun minal qanitin və ümidini üzənlərdən olma. Ümidini üzmək ki, sən qocasan, sənin uşağın olmayacaqdır. Və bu zaman İbrahim peyğəmbər də mələklərə cavab olaraq buyurur ki, qala və men yaqnatu min rahmeti rabbihilla zalim. Rəbbinin rəhmətini rəhmetindən yalnız yolunu azanlar ümidini üzəllər. Yəni, İbrahim Peygamber deyir ki, mən ümidimi üzməmişəm, onun rəhmətindən yalnız yolunu azanlar ümid üzərlər. <gülüyor> bu da onu göstərir ki, heç vaxt Allahın rəhmətindən ümidini üzmək olmaz. Çünki, əgər hər hansı bir şəxs Allahın rəhmətindən ümidini üzərsə, bu, Allah barəsində pis zəndə ola bilər. Allah barəsində pis düşünür. Birinci, ona görə ki, o düşünür ki, Allah subhanətə alə, Buna qadir deyildir. Və Allahın qüdrətində şək gedir ki, Allah subhanət hələ bunu rəhm etməyə qadir deyil. Və ikinci də şək gedir ki, Allah subhanət hələ rəhmətində ki, Allah subhanət hələ ona rəhm etməyəcəkdir. Ona görə də Allah subhanət hələ bu ayədə bildirdi ki, ondan yalnız, onun rəhmətinə yalnız yolunu azanlar ümidini üzərlər. Və bu iki mövzunun tövhidlə nə əlaqəsi var? Tövhidlə o əlaqası odur ki, birinci, Allahdan qorxmağa aiddir, ikinci isə Allahə ona rəhmətə aiddir. Əgər Allahın əzabından arxain olarsa insan ki, əzab ona əzab verməyəcək, o başlayacaq pis-pis işlər görməyə və Allaha şərik qoşmağa, cürbəcür şunay işlər görməyə və ya Allahın rəhmətindən ümidini üzərsə, yenə də bu, başqa cür işlər görə bilər. Və ona görə bunun tövhidlə əlaqası budur. Və sonra müəllif İbn Abbasdan başqa bir hədis rəvayət edir. İbn Abbas radiyallahu anha rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamla ən böyük günahlar barəsində soruşdular. Peyğəmbər sallallahu ən böyük günahlar barəsində soruşdular. Kəbədir. Və bu öncə bunu qeyd edək ki, günahlar 2 qismə bölünür. Büyük günahlar və kiçik günahlar. Əgər insan böyük günahlardan uzaqlaşarsa, Allah subhanət hələ onun kiçik günahlarını bağışlayar. Və Allah subhanət hələ Nisa surəsinin 31-ci ayəsində buyurur ki, İntəçtənibu kəbə irəmətun həvnə anhu, nukəffür ənkum seyyətikum. Əgər siz qadağan olunmuş ən böyük günahlardan çəkinsəniz, sizin xırda günahlarınızı bağışlayar Və bu ayət onu göstərir ki, böyük günahlardan insan çəkilsə, xırda günahları Allah subhanətə alə bağışlayır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v hədislərində buyurur ki, namazdan namaza Allah subhanətə alə onun xırda günahlarını bağışlayır. Cümədən cüməyə, cüməyə gəldikcə, əvvəlki cüməyə qədər olan günahlarını bağışlayır. Və Ramazandan Ramazana qədər, Ramazan ayına qədər Allah subhanətə alə günahları bağışlayır. Əgər, yenə Peyğəmbər s.ə.v qeyd etdi ki, Bizə istu nübətli əgər böyük günahlardan uzaqlaşarsa. Və bu da onu göstərir ki, yəni, böyük və kiçik günahlar var. Və böyük günahlardan uzaqlaşmaq mütləq vazibdir ki, Allah subəndələ onun xırda günahlarını bağışlasın. Və böyük günahlar da eyni dərəcədə olmur. Müxtəlif dərəcələri var onların və bəzi alimlər böyük günahlara ümumi hədd qoyurlar ki, Hansı günahlar böyük günahlardır? Və şeyx Hüseymin bunu qeyd edir və deyir ki, əgər hər hansı bir günaha cəza gəlibsə ki, bu günahı edəni falan cəza gözləyir cəhənnəmə, cəhənnəmdə və ya lənət gəlibsə ki, falan əməli edənin lənət eləsin Allah Subhanahu və ya Allahın qəzəbi gəlibsə həmin günah barəsində və ya O günah barəsində gəlsə ki, bizdən deyil bunu edən və ya bu dünyada həd gəlibsə ona ki, bu cəzanı etsələr, bunu bu cür cəzalandırın. Məsələn, zinakar cəzası ölümdür, məsələn, evli adam zinə edərsə və ya iman ondan inkar olunursa, bunu edən imanı yoxdur. Və bu cür buna bənzər şeylər, əgər o hər hansı bir günah barəsində varsa, bu böyük günahlardır, ən böyük günahlardır. Əgər bunlar yoxdursa, onda onlar kiçik günahlardır. Sonra İbn Abbas rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu soruşdular ki, ən böyük günahlar hansıdır? Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və ən böyük günahların bəzilərini sadalayır və buyurur ki, birinci əşrku billahi. Baxın, ən böyük günahların başında nədir? Şirk. Allah'a şərik qoşmaq. Və burada şərik dedikdə işte, həm bö böyük şirk gedir, həm də kiçik şirk. İkisi də daxildir bura. Və kiçik şirk hətta böyük günahlardan da böyükdür. Kiçik şirk böyük günahlardan da böyükdür. Ona görə baxın, görün İbn-i Məsud nə gözəl söz deyir. Kiçik şirk barəsində. O buyurur ki, mənə Allaha yalanan anditmək Allahdan qeyrisinə Doğrudan anditməkdən xoçdur. Yəni, yalandan Allah'a anditərəm. Yalancıyan, Allah'a anditərəm yalandan. Anca düzgün olub, Allah'tan gerisini mən heç vaxt anditmərem. Çünki Allah'tan gerisini anditmək nedir? Şirçdir. Allah'a yalandan anditmək isə böyük günahdır. Dədə ki, böyük günah edərəm, anca çıçın şirçı etmərem. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi və selləm en böyük günah Qeyd etdi ki, əşşirku billəhi, Allah'ın şərik qoşmaq. Və şirki də Allah subhanətə alə heç vaxt bağışlamır. Və sonra Peyğəmbər s.a.v dedi, min Allahın rəhmətindən ümidini üzmək. Ki, Allah subhanətə alə bunu və salam bağışlamayacaqdır. Və bu da ən böyük günahlardandır. Allahın rəhmətindən ümidini üzəsəm. İn Allahın rəhmətinə ümidini üzənlər kimlərdir? Yolunu azanlardır. Sonra Peyğəmbər sallallahu üçüncü və ən böyük günahı dedi ki: "Vel əmnu min məkrillah." Allahın hiləsindən əmin olasan ki, Allahu Subhanahu taala sənə hilə etməyə Ki Allahu Subhanahu taala səni, yəni hilə dedikdə işte, tədricən Cəhənnəmə sürüşdürməyə yani, o kafirlər üçün bir növ hilədir. Allah Subhanahu onlara nemət verir. Onların başı bu dünyada evlada nemətə qarışır və tədricən Allah Subhanahu onları cəhənnəmə aparır. bu barədə də Allah Subhanahu Taala kərimdə buyurur, Ra's surəsinin 182, 182 183-cü ayəsində buyurur ki: "Və ləzîne kəzzəbû o kəslər ki, bizim ayələrimizi inkar etdilər, "sənəst tədricuhum min haysu lə ya'lamûn". Özləri də bilmədiklər halda tədriclə Yəni, tədrizən məhvə yaxınlaşdıracaq onları. Özləri də bilmədən onları tədrizlə məhvə yaxınlaşdıracaq. Və umli və deyilə Allah s.ə.və buyurdu ki, mən onlara nöhlət verirəm. İnnə keybi mətin, lakin hiləm də çox güclüdür. Yəni, bu vasitə ilə Allah s.ə.və göstərir ki, çatırlərə onları daha da hilə qurur və onları zəhənnəmə aparıb çıxarır. Və sonra müəllif İbn-i Məsuddan başqa bir hədis gətirir. İbn-i İbn Məsud dedi ki, Əkbərul Kəbəyri, yəni günahların ən böyüyü Əşirkü Billahi, Allaha şərik qoşmaqdır. Vəl Əmnu min məkri Allahın diləsindən Əmin olmaqdır. Allah sənə ilə qurmayacaqdır, ilə etməyəcəkdir. Yəni səni cəhənnəmi atmayacaqdır, əzab verməyələyə sənə. Vəl-qnutu min rəhmətilləhi vəl-yəəsü min rəvhilləhi və Allahın rəhmətindən ümününü üzməşdir. Bunlar da, deyil etdiyimiz kimi, üç sənə ən böyük günahlardır. Lakin bu demək deyil ki, bundan sonra ən böyük günahlar yoxdur. Başqa hədistə də böyük günahları Peyğəmbər kemestir. Lakin xüsusilə bu hədisdə üç ən böyük günahı burada bunları qeyd edir. Bu fəsildə bəzi faydalar bizə bəlli oldu. Ərəf surəsinin təfsiri ki, Allahın nəhidəsindən əmin olanlar barəsində və həmsin Hicr surəsinin təfsiri ki, Allahın rəhmətindən yalnız yolunu azanlar ümidlənərlər və onlar üçün ümid üzanlar üçün ümidlərimiz və Allahın rəhmətindən Güzənlər üçün və ya Allahın iləsindən əmin olanlar üçün şiddətli bir əzab olduğu dərli oldu bizə. Sonra kimci keçəcəyimiz fəsil səbr barəsindədir. Və səbr çox böyük mövzudur. Və bu barədə də alimlər nə qədər kitablar yazıblar. Xüsusilə İbn-i bu barədə bir cifli böyük kitabı var və səbir barəsindədir. Bunun da təvhidlə əlaqəsi, siz görəcəksiniz ki, nədir. Ümumiyyətlə səbir dedikdə lüğəti mənada, hərfi tərcüməsi bunun həbs etməkdir. Yəni tutub saxlamaq. Nəyi isə tutub saxlamaq. Ona görə Ərəblər deyirlər ki, qatələ sabran. Onu tutub saxlayıb öldürdü. Bu mənada deyirlər səbir sözünü. Tutub saxlamaqdır. İstihahi mənada isə, yəni şəriətdə Bunun mənası isə səhpsun nəfsə aləşya və an öz nəfsini etməkdə və etməməkdə saxlayır. Etməkdə və etməməkdə. Yəni hər hansı bir əməli etməkdə səbr edir və ya hər hansı bir əməldən çəkinməkdə səbr edir. Davə səbrin tərifidir budur şəriətdə. Və səbir 3 hissəyə bölünür. Birinci hissə, Allaha itayətdə səbr etmək. Bu barədə Allah -al s.ə.və əmr edərək buyurur ki, vəmur əhləkə bis saləti. Öz əhl-əyalını namaz qılmağa əmr et. Peyğəmbər s.ə.və deyir Allah s.ə.və. -al və sonra buyurur ki, və stəbir aleyhə və özün də ona səbrlə davam et. Deməli, Allaha itayətdə səbr etmək. İnsan namaz qılır, oruç tutur, Allah'a itaatdə səbr Və bu yolda səbr edir, dözür. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnne nahnu nazzalna aleyke'l-Qurana tanzila hayjatan Qur'anı tədrizlə sənə bir nazil etdik. Fasbir bi hukm rabbika. Əleyse rabbinin hökmünə səbr et." Rəbbinin yəni sənə burduğu hökmlərə İtahiyyətlərə səbr et. Birinci növ səbr, itahiyyətdə səbr etmək. İkinci növ səbr isə, ikinci qismi isə səbrin, günahlardan çəkinməkdə səbr etmək. Yəni, insan səbr edir, günahlardan çəkinir. Çünki şeytan onu vəsvəsə edir, öz nəfsi vəsvəsə edir ki, o günahlara geçsin və bu yolda səbr edir, çəkinir ondan. Günahlardan çəkinməkdə səbr etmək. Və buna da misal, ən böyük misal, Yusuf Peyğəmbəri çəkmə, misal çəkmək olar. O zaman Yusuf Peyğəmbəri, qadınlar Yusuf Peyğəmbərə hilə qordular ki, Yusuf Peyğəmbər onlarla zina etsin. Və o, baxın, görür nədir Allah subhanətə alə. Dua edərək, buyurur ki, Rabbis sicnu əhəbbü iləyə mimə yəd'unəni iləyək. Və edir ki, ey Rabbim, zindan onların məni dəvət etdiyi şeylərdən mənim üçün daha qorştur. Yəni mən zinnana düşməyə mənim üçün daha qorştur. Nəyin ki onların dəvət etdiyi şeyləri edin, yerinə yitirin. Və məlumdur ki, onlar da Yusuf'u pis iş görməyə dəvət edirdi. Ve illə tasrif anni keydəhünnə asbu ileyhünnə əgər onların hilelərini mənlə dəf etməsən onlara mən meydədər ve ekun minəl cəhili ve zəhillerdən olaram. Və baxın, Yürsül Peyğəmbər necə Allahın bu asi şeylərdən, günah etməkdən səbr etdi və o günahı etmədir. və Üçüncü qismi isə səbrin Allahın insanın başına gətirdiyi o bəlalara səbr etmək. Allahın insana verdiyi qəzav qədərə səbr etmək. Bu barədə də Allah subhanətə alə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.vəmə əmr edir ki, Fasbir kəməz sabərə ulu l-azmi minəl-rusuli. Ulu l-azm, yəni əzəmət sahibi Peyğəmbərlər kimi sən də səbr et. Onlar da əziyyətə səbr etmişdilər və sən də səbr et. Başına gələn bəralara. Və bu göstərik, səbr üç növdən ibarətdir. Bu dəlillər hamısı. Və ən ucası nə oldu? Allaha olan itayətdə səbr etmək. Lakin bu demək deyil ki, Yəni, bu tərtib ilə gəlir. Bu, o de demək deyil ki, birinci, hər bir şəxsdə odur. Allaha itayətdə səbr etmək. Çünki insandan insana fərq var. Ola bilsin ki, insan Allaha itayətdə səbr edir, lakin günahlardan çəkinməkdə səbr edə bilmir. Və ya Allahın qəzası gələndə ona, qəlası gələndə ona səbr edə bilmir. Lakin ümumi götürdükdə isə, Allaha olan itayətdə səbr etmək lap yüksəyidir. Lap yüksəyi Allaha olan itayətdə səbr etmək. Çünki onsuz da insanın başına bəla gəldikdə, ona səbr edə bilir. Xəstələndikdə səbr edə bilir, məsələn. Ancaq Allaha itayət etməkdə səbr etmək çətindir. Davamiyyətli suretdə sünnət namazlarını qılmaq, davamiyyətli suretdə, məsələn, vitri namazını qılmaq, buna səbr etmək çox çətindir. Ona görə ən yüksəyi Allaha itayətdə səbr etməkdir. Və səbrin tövhidlə əlaqəsi ondan ibarətdir ki, Allahın insanın başına gətirdiyi o qəzabı qədərə səbr etdişdə insanlar bir çox şirkilərə yol verirlər. Ona görə də müəllif burada xüsusən təslin başlanğızını adlandırır ki, müsibət gəldiyi zaman, qəza gəldiyi zaman ona səbr etmək. İnsanın başına müsibət gəldikdə ona səbr etmək. Bu da tövhid rububiyyə ilə bağlıdır. Və müəllif burada səbir barəsində başqa ayə və hədislər qeyd edir. 1-ci ayə, Taha surəsinin 11-ci ayəsidir. Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki: "Və men yümin billahi yehdi qalbəhu. Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah iman gətirərsə, Allah onun qəlbini haqqə, doğru yönəldər. Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah onun qəlbini haqqə doğru yönəldər. Burada iman dedikdə, de, Allah iman dedikdə de, Allahın qəza qədərinə iman gətirərsə. Allahın qəza qədərinə iman gətirərsə. Çünki ayənin əvvəli bu başlayır. Məyə sahibə bir musibətin illə bir izn illə. Allahın izni olmadan heç bir şəxsin başına bir musibət gəlməz. Yalnız Allahın izni ilə olur. Və sonra Allah subhəniyyələ buyurur ki, Və mən yümin billəhi. Yəhdi qalbə, kim Allaha iman gətirərsə, onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. Yəni, Allahın başına gətirdiyi müsibətə iman gətirərsə, qəza qədərə iman gətirərsə, Allah onun qəlbini doğru yola yönəldər. Və əlbəttə ki, qəlbi doğru yola yönəldərsə, başqa bədən üzvləri də insanın doğru yola yönələr. Bu barədə də Peyğəmbər Salasiyyəm buyurur ki, insanın bədənində bir ət parsası var, o düzgün, doğru olarsa, sağlam olarsa, Bütün bədən üzü sağlam olar. Əgər o xəstə olarsa, pis olarsa, bütün bədən üzvü pis olar. Odur ki, insanın əgər qəlbi haqqa doğru yönələrsə, başqa bədən üzvləri də haqqa doğru yönələr. Və bu ayənin təfsirində Alqəmə, rəhiməhullah, ən böyük tabiynlərdəndir. Və buyurur ki, bu o şəxsə aiddir ki, Allah s.ə. onun başına bir müsibət gətirir və o inanır ki, bu Allah tərəfindəndir, Və bu, musibətə razı qalır və buna təslim olur. Bu, o şəxsə aiddir. Bu, ayəni həmin tabiin bu cür təfsir edir. Sonra, səbir barəsində müəllif müslimin rəvat etdiyi hədis gətirir. Əbu Hüreyyə radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə demişdir, İsnətəni finnəsi humə bihin kufrun. İnsanlardan iki sinifi vardır ki, onlar küfür içindədirlər. Onlar küfür içindədirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v bu iki sınıf insanı qeyd edir. Ki, hansı sifətdir ki, bu iki sifət həmin insanda var. Və iki sifətə malik ki, bu sifətlərə malik ki, insan küfür içindədir. Və Peyğəmbər s.ə.v birinci buyurdu ki, ətta'nu fin nəsəbi. İnsanın nəsəbinə tənə etmək. Və ikinci, ən niyəxətu aləlmiyyiti. Cənazə, şəxs, hər hansı bir şəxs öldüşdə, ölən şəxs üçün ağlayıb kivan qoparmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və s. bu hədisdə dedi ki, onlar küfr içindədirlər. Və burada küfr dedikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu demək istəmir, kəmin şəxslər kafirdirlər. Yəni o şəxslər bunu edən şəxs ola bilsin ki, mömündür, lakin həmin onun bu əməli küfr əməlidir. Özü kafir olmaya da bilər. Mömindir, bu, sifətə malişdir və bu əməl küfr əməlidir. Özü isə kafir deyil. Necə ki, bunun əksi. Məsələn, kafirlər bəzi sifətlərə malişdirlər. Məsələn, onlarda həyə var və ya onlarda şücahətlilik var, bəzi kafirlər də var. Peyğəmbər s.ə.və məlumdur ki, hədisi var ki, buyurur ki, həyə imandandır. O demək ki, həyə varsa kafirdə, Deməli, o mövmindir. Eləcə də bu hədistə, əgər kimdə bu sifətlər varsa, hər hansı bir şəxsin nəsəbinə tənə edirsə və ya hər hansı bir şəxs vəfat etdikdə, ona şüvan qoparıp ağlayırsa, səskü ilə, o demək deyil ki, bu kafirdir. Lakin, onda bu sifətlər var. Bu nəsəbə tənə etmək dedikdə, yəni onun nəslinə tənə yaxmaq. Yəni, bir-birini ələ salmaq. Demək ki, məsələn, flankəs, əşi, o çəkməçi flankəsin oğludur. Yəni, o nəsli çəkmə düzəldənlərdir. Və ya, ya flankəsin anası süpürcəsidir. Bunlar süpürcəçilər nəslidir. Bu cür nəslə tənə etmək, Peyğəmbər Səhəm buyurdu ki, küfürdür. Və ikinci də qeyd etdi ki, ölü üçün ağlayıb şüvan qofarmaq. Yəni, səslə, sözlə ağlamaq. Öyle üçün, əlbəttə ki, göz yaşarır, gəlbdə, çünki rəhmət var insanın. Lakin burada qəst olunur haiku ilə səslə ağlamaq. Və Şeyx Hüseymin qeyd edir ki, insanın başına müsibət gəldikdə, insanlar bu müsibətə görə 4 mərtəbəyə bölünürlər, 4 hissəyə bölünürlər. Birinci mərtəbə odur ki, hər hansı bir şəxsin başına müsibət gəldikdə və bu müsibət, müsibətə görə qəzəblənir və bu müsibətə qəlbi razı olmur və Allahın bu qədərinə qəzəb edir və bu küfrə aparıb çıxarır və başlayır həmin şəxs dili ilə sözlər deməyə və dili ilə etirazlar eləməyə Allahın qəzə qədərinə və ya əməli ilə məsələn paltarını cırmağa, yaxasını cırmağa bu birinci növ insanlardır ikinci növ insanlar isə o şəxslərdir ki səbər edirlər İnsanın başına müsibət gəldikdə səbr edir, lakin həmin müsibətlə razılaşmır. Məsələn, hər hansı bir evladı öldü və qohum, qohumu öldü, bu müsibətlə razılaşmır, lakin buna səbr edir. O cür ağlama, haqqıyı qopartmır. Üçüncü növ insanlar isə o şəxslərdir ki, həmin başına müsibət gəldiyi zaman bu müsibətə razılaşır ki, bu müsibət bəli Allah tərəfindəndir bu, müsibətlə razılaşır və buna səbr edir. Dörüncü növ, ən yüksək növ olan insanlar o şəxslərdir ki, başına müsibət gəldikdə Allaha şükür edir. Şükür Allaha ki, mənim başıma bu iş gəldi. Və fikirləşir ki, bundan da kisi gələ bilərdir mənim başıma. Və ən yüksək insanlar da elə bunlardır. Ki, dörüncü sinik insanlardır. Sonra Peyxəmbər s.ə.ləm başqa ədisini gətirir müəllif. İbni Məhsud ravayt edir ki, Yaranbə əsasən dedi: "Leysa minna man daraba al Kim yanağını, üz gözünü vurarsa, yəni başına müsibət gəldə zaman, və şaqqal ciyubə və paltarını cılıq-cılıq edərsə, və da bi və cahiliyyə dövründəki kimi sözlər deyərsə acil-bəcir, o dil bizdən deyil. O bizdən deyil. Və öncə qeyd etdik ki, Əgər Peyğəmdə Sallisələm desə ki, bizdən deyil, quansı günahdır? Ən də. böyük günahlardandır. Bu hədisə də Peyğəmdə Sallisələm dedi ki, leysə minnə, bizdən deyil. Deməli, bu günah ən böyük günahdır. Ki, başa müsibət gəldikdə, yüzünü vurmaq, başına vurmaq, cürbəzir işlər görmək, və ya pal-paltarını cırmaq və ya cahilə dövründəki kimi sözlərlə başlamaq, ağlamaq. Zahirə devrdə dedikdə, i̇şte burada İslamdan öncəki devr nəzələtdir. Yəni, küfür devr. Və ona görə hər bir müsəlman düşünməlidir ki, onun başına müsibət gəldikdə, i̇şte, Allah s.ə. o müsibətə görə ona savab yazır. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədislərindən birində buyurur ki, Mə yusibul mü'minə min həmmin vələ qammin vələ şeyin illə kufrə ləhu bihə. Əgər müsəlmanın başına, müminin başına, Bir kədər gələrsə, bir qəm kədər gələrsə və e, hər hansı bir şey gələrsə, o onun üçün bağışlanmadır, kəfbarədir. Yəni, bunun vasitəsilə Allah subhanətə alə onun günahlarını bağışlayır. Və buyurur ki, hətta şəhqəti üşəyə kuhə. hətta dikam baxsa da belə ona, bunun vasitəsilə Allah subhanət alə onun günahlarını bağışlayır, buna səbr etməlidir. Və sonra müəllif başqa bir hədis qeyd edir səbr barəsində. Ənəs rədilah edir ki, Peyğəmbər sallalləm demişdir: "İzaradullah bi'abdihi l-khayra ajjala lahu bil-uqubati fi d-dunya." hər hansı bir şəxs üçün xeyir istəsə, onun cəzasını bu dünyada tezləşdirər. Onun cəzasını bu dünyada verər ki, axirətə heç nə qalmasın onun üçün. Odur ki, insanın başına müsibət gəldikdə, bilinəşsin işte, ki, Allah s.ə.q. hansı bir günah edirsə, ona görə Allah s.ə.q. ona bu müsibəti verir ki, qiyamət günü onu cəzalandırmasın. Deməli, Allah s.ə.q. onun üçün xeyr istəyir. Odur ki, başına müsibət gəldikdə fikirəşməsin ki, bu, bunun üçün pisdir. Əksinə Allah s.ə.q. sənin üçün xeyr istəyir. Və sonra bunun əksini dedi Peyğəmbər s.ə.v Və əzə əradə bi'ad bihi şərra, əmsəkən hu bizən bihi. Əgər onun üçün bir pislik istəyərsə, Allah subhanətə alə, onda onun günahını saxlayar ahirətə, tezləşdirməyər onu. Bə bu şəxslərin günahını Allah subhanət alə, ahirətə saxlayar. Allah subhanət alə həmin xeyrin özünü də istəyir və həmin xeyri insanlar üçün də istəyir. Şərrə gəldikdə isə Allah subhanət alə, şərin özünü istəmir. Çünki Peyəmbar salsaləm buyurur ki, və şərru leysə ileyk Şər sənə aid deyildir. Yəni, şər Allaha aid deyil. Yəni, pis əməlləri Allah s.ə. istəmir. Lakin o pis əməli hər hansı bir şəxsə verməşi onun hikmətidir ki, o şəxs üçün onu istəyir. Deməli, o şəxs üçün xeyr istəyir ki, onu ona verir Allah s.ə. Pis əməlin özünü isə Allah s.ə. istəmir. Və Allah s.ə. bu dünyada əzad verməsi mömin üçün yaxşıdır. Cün Allahu Subhanu Qur'an-da Ta'sur surəsinin 127-ci ayəsində buyurur ki: "Və la azabul axiratu əşaddü və abqa." Axirətin əzabı isə daha şiddətli və daha sürəklidir, davam edicidir. Ona görə Allahu Subhanu bu dünyada verir ki, möminin əzabını axirətə əzabı qalmasın. Çünki axirətdə cəza daha şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisə davam edərək buyurur ki: hətta yawafi bih yomul qiyamah. Və hər hansı bir şəxs üçün Allah Subhanahu aleyhi, pislik istəyərsə, onun cəzasını axirətə saxlayar, ta o vaxta qədər ki, axirətdə onu cəzalandırar. Həmin şəxsi axirətdə cəzalandırar. Sonra başqa bir hədis səbir barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, inna'izamul jazai ma'izamul bala'i. Həqiqətən, mükafatın böyüklüyü Allahın kime verəcəyi mükafatın böyüklüyü, ona verdiyi belanın böyüklüyünün müqabilindədir. Yəni, belə nə qədər insana böyük olarsa, insana başına gələn belə nə qədər böyük olarsa, onun ahirətdə olan mükafatı bir o qədər çox olar. Peygamlar Səhəm bunu dedi. Və sonra buyurur ki, وَاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Əgə Allah subhanə tealə hər hansı bir qövmü seversə, Onları sınağa çəkər, onlara bəla göndərər. Fə radiyə və kim bu bəla ilə razılaşarsa, fələhur rida və onun üçün də razılıq olar. Razılıq da Allah s.ə. tərəfindən olar. Və əvvəlki dərsə də keçdi ki, Allah s.ə. kimdən razı qalarsa, elə edər ki, bütün insanlar ondan razı qalar. Və sonra buyurur ki, qəyəmbər s.ə.və mən səxitə fələhussuqdur və kim bu başına gələn bəlayə nifrət edərsə, onun üçün də nifrət olar Allah s.ə. tərəfindən. Allah s.ə. bu hədistə üç sifəti qeyd olundu. Birinci istəmək sifəti Allah s.ə. buyurur, hansı qövm üçün bir xeyr istəyərsə, bəla verir. Və həmçin Allahın nifrət sifəti qeyd etdi və Allahın razı qalma sifəti. Allah s.ə. bu üç sifətə malikdir. Və sonra səbrin fəziləti barəsində yenicə ayələr də qeyd edək, əlavə olaraq, Allah alə, səbr edənlər barəsində buyurur ki, İnnəmə yuvaffə sabiruna əcrahun biğeyri hesab və səbr edənlərin mükafatını Allah səbr edənlə sayısız hesabsız olaraq verəcəkdir. Bu da səbrin fəziləti barəsindədir. Və səbr edənlərin mükafatını Allah səbr edənlə sayısız hesabsız verəcəkdir. Və ümumiyyətlə, səbir barəsində, Allah subhanət hələ, quran kərimdə 90-dan çox yerdə qeyd etmişdir. 90-dan çox yerdə səbir barəsində danışmışdır. Və Allah subhanət hələ, səbir edənlərə çoxlu böyük nimətlər vermişdir. Və səbrin fəzləti barəsində yenə, Allah subhanət hələ, İsrail evladlarına xitab edərək buyurur ki, və təmmət kəlimətü Rabbik əl-xüsnə, alə bəni İsrailə bimə sabəru. Və buyurdu ki, Allah subhanət hələ, müsibətlərə səbr etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail övladlarına verdiyi gözəl vədlər yerinə yetdi. Yəni müsibətə səbr etdiklərinə görə. Və başqa bir ayda Allah Subhanahu Taala səbir barəsində buyurur: "Və nəz zeyyanna llezina saberu ajruhum Səbr edənləri yaxşı əməllərinin müqabilində mükafatlandıracaq. Yenə səbir barəsində başqa bir ayə, daha doğrusu hədis, Peyğəmbər s.a.v. hədislərindən bilində buyurur ki, səbir barəsində Mə ətə a'ta əhədun atan xeyran və əvsaun minəs sabri Səbirdən gözəl hər hansı bir şəxsə verilən nimət yoxdur. Ən gözəl insana verilən nimət səbirdir. Allahın verdiyi səbirdir. Yenə başqa bir hədisdə səbir barəsində Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyururşu: "Acəbənli əmrü'l-möminə, inna əmrəhu kulluhu lehu -mümin. işləri çox təciblidir. Onun bütün işləri onun üçün xeyirdir. Və bu yalnız möminlər üçündür. Və sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyururşu: "Əgə onun başına bir xeyir işlərsə, Allah'a şükr edər." Onun üçün xeyirli olar və başına bir müsibət gələrsə, buna səbr edər, bu da onun üçün xeyirli olar. Yalnız mömin üçündür. Baxın, möminin bütün işləri onun üçün xeyirlidir. Bir xeyir iş gələrsə, şükür edər, xeyirli olar və ya bir pis iş gələrsə başına səbr edər, bu da onun üçün xeyirli olar. Bu da səbrin fəziləti barəsində idi. Də bu fəsildə bir neçə faydalar bizə dəlli oldu birinci Tağabun surəsinin təfsiri və sonra bəlli oldu ki, səbir Allaha imanlandır və həmsinin məsəbə tənə etmək ən böyük günahlardandır və onun üçün şiddətli əzab var və hər hansı bir şəxs başına müsibət gəldikdə özünü vurarsa və paltarını cırarsa bu cür hərəkətlər edərsə onun şiddətli bir əzab gözləyir və həmsini Allahın istəmək sifəti bəlli oldu bizə Və Allahın başqa sifətləri də bizə bəlli oldu. Və bu qədər inşallah. Subxanək Allahıma mühəmdikə və şədvən və iləhə illəni təstəqvürkə və təhvürkə.